Неї було всього декілька хвилин. Син, напевне, буде боляче. Вона знаходилась проти центру робочого столу, де зі стільниці трохи стирчав неширокий ріжок, та вона не могла на нього покладатися. Вона боялася рухатися, боялася впасти і перетворитися на черепаху, але їй потрібна була поверхня ширша за цей виступ, аби об неї битися. Отже, вона рушила до холодильника. Той теж був із нержавіючої сталі і був величезний. Кращої поверхні, аби побитися об неї, дівчині годі було шукати. Вона човгала з кріслом, приклеєним стрічкою до її спини, до заду і до ніг, посуваючись нестерпно повільно. Так, ніби сунула із чудернацькою, зробленою у формі сидіння домовиною на плечах. Крісло... І стане її домовиною, якщо вона перекинеться. Або якщо вона так і буде безрезультатно битися об цей холодильник, коли сюди повернеться господар будинку. Вона мало не впала з торч голов, але якось змогла втримати рівновагу. Схоже, самою лише силою волі. Повернулася біль до литки. Вона знову нагадала про загрозу розриву м'яза. А відтак... Нагадала про ненадійність правої ноги. Цього разу біль, заплющивши очі, вона прогнала силою думки. Під тік її обличчям, змиваючи висхлі сльози, котрих вона не пам'ятала. Скільки збігло часу? Скільки? Дощ іще послабнув. Скоро вона чутиме не його шум, а окремі краплі. А може дік нав'язав йому бійку? Може, у нього навіть пістолет десь лежав у шухляді пошарпаного столика. Може, він застрелив Пікерінга, як прибивають скаженого пса. Чи почула б вона у такому випадку звук пострілу? Навряд. Вітер дме так само сильно, як і раніше, не припиняючи. Та ймовірніше за все Пікерінг, який на 20 років молодший і у кращій фізичній формі, Забрав би у діка будь-яку зброю, яку б той міг дістати. І швидше за все, застосував би її проти старого. Вона намагалася відігнати від себе дурні думки, але це було дуже важко. Важко було навіть думати про те, що вони зайві. Вона так само човгала вперед із заплющеними очима, і її побіліла обличчя та спухла губа всіпалися від напруги. «Один дитячий крочок, два дитячі крочки. Можна мені зробити ще шість дитячих крочків? Так, ти можеш це зробити». Але уже на четвертому кроці її коліна, вона сунулася майже на уприсядки, вперлися у холодильник. Ем плющила очі, не вірячи, що успішно здолала це довжелезне важке сафарі. Здолала дистанцію, яку незв'язана людина, Могла б покрити трьома звичайними кроками, але для неї це були справжнісінькі мандри. Чорт, не близький світ. Витрачати час на шанування себе було ніколи, і не тільки тому, що будь-якої миті вона могла почути, як відчиняються двері. Вона мала інші проблеми. Її м'язи тремтіли, їх судомило від ходьби у майже сидячій позиції. Вона почувалася, мов нетренована аматорка, що намагається прийняти нелюдську позу із арсеналу тантра-йоги. Якщо вона не зробить цього одразу, то вже ніколи не зможе цього зробити. А якщо крісло таке ж міцне, як і на вигляд, вона спинила ту думку і прогнала її геть. Напевно... «Буде боляче!» – зітхнула вона. «Ти ж знаєш про це, ж, дівчинко!» Вона знала, але пам'ятала, що пікерінг у себе в голові може тримати для неї сюрпризи значно жахливіші і болючіші. «Будь ласка!» – промовила вона, повертаючись боком до холодильника і показуючи йому себе у профіль. «Якщо це була молитва...» То вона загадала, що молиться до своєї мертвої донечки. Прошу. промовила вона іще раз і вихнула в бік стегнами, вгативши своїм спинним паразитом об холодильник. Її не так сильно вразило. Навіть у ту мить, коли крісло раптом відірвалося від підлоги, і вона мало не полетіла головою у піч, ледь ледь не вгатилася, а зараз спінка крісла крекнула. І сидіння під її сідницями посунулося на бік, тільки ніжки продовжували триматися міцно. Воно трухляве! скрикнула М ем на усю кухню. Це чортове крісло трухляве! Можливо, і не зовсім, але, господи, благослови флоридський клімат. Це крісло виявилося не таким міцним, як було на вигляд. Нарешті перший промінчик удачі! Та якщо б зараз, коли Ем з-під сюди увійшов той, вона б лебонь збожеволіла. Скільки ж, скільки минуло часу від того, як він пішов Вона не мала ані найменшого уявлення Завжди у неї в голові працював доволі точний годинник Але тепер він був таким же бездіяльним, як і той, що висів на сіні У цілковитій втраті почуття часу було щось особливо моторошне вона згадала про власний годинник, великий, незграбний годинник, що був на руці. Скосила погляд вниз, але годинник пропав. На тому місці, де він був, лишалася тільки бліда смужка. Напевне, це він його забрав. Вона відхилилася вбік, аби знову вдаритися об холодильник, аж тут у неї виникла краща думка. Зад її уже частково зсунувся із сидіння крісла, тож це додавало їй свободи рухів. Вона напружила спину, як до того напружувала стегна і литки, намагаючись відірвати крісло від підлоги. Проте цього разу, коли відчула попереджувальний біль у крижах, не розслабилася, аби очікувати попущення. Більше не було у неї такого привілею – марнувати час на очікування, вирішила вона. Їй привиділося, як він повертається, як біжить просто посеред безлюдної дороги, розбризкуючи ступнями жмені води. Вона ніби бачила, як тріпоче його жовтий плащ, а у руці... У руці він тримає якийсь інструмент. Можливо, монтувалку, котру прихопив з собою із заляпаного кров'ю багажника свого Мерседеса. Емр рвонула вперед. Біль у крижах поглибився, став гострим, немов скляним. Але вона знову почула той тріск, із яким відривалася клейка стрічка. Не від крісла, сама від себе. Рвалися на пластування плівки на її тілі, послаблюючись. Послабленням не те, що звільнення, але все одно це гарно. Це додає їй свободи рухів. Вона знову вихнулась і вгатилася у холодильник. Скрикнула при цьому від натуги. Її прохромив жах. Цього разу крісло не поворухнулось. Воно пристало, як той банний лист. Вона знову вихнула сильніше, скрикнула голосніше. Свято тантра йоги навпіл із садом мазодиско. Почулося крек, і крісло трохи зсунулося їй на праву сідницю у бік спини. Вона хиталася знову і знову і знову невимовно втомленими стегнами. Вона билася, гатилася об холодильник, втратила тим ударом лік і знову заплакала. Шорти у неї ззаду луснули, вони косо сповзли на одне стегно, а воно уже кровило. Мабуть, вона загнала скалку. Вона глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїти захекане серце. Куди там? А тоді знову вгатила своєю тортурною колодою у холодильник. Знову і знову з усіх, які ще мала сил. Цього разу вона нарешті влучила у притоплений важіль кригогенератора – той вивергнув на кахляну підлогу цілий джекпот із кубиків льоду. Знову тріск, знову провисання. І раптом її ліва рука стала вільною. Вона тупо дивилася на неї. При руці так і лишився прикручений поручень крісла. Зате саме воно звисало з боку, утримуване лише довгими сірими смугами клейкої стрічки. Виглядало це так, ніби вона потрапила у якесь павутиння. Авжеж, ж, саме так воно і є. Цей скажений сучий син у шортах хакі та сорочці і зод і є павуком. Вона все ще не вільна, але тепер може скористатися ножем. Треба лише якось дочовгати до столу посеред кухні і взяти його». «Не наступай на кубики», – напучувала вона себе заморено. Голос пролунав так, принаймні, вона почула, немовце промовила якась пришелепкувата студентка, яка довчилася до межі нервового виснаження. «Не наступай на лід. Момент вельми недоречний для льодобіжного спорту». Льоду вона уникла, але коли нахилилася по ніж, щось небезпечно хруснуло у її натрудженій спині. Крісло, хоча уже й не так щільно, проте все ще було прив'язане липучими корсетами до її тулуба і тягло її донизу. Воно вдарилося об край столу. Емін не звернула на це уваги. У неї з'явилася можливість схопити ніж, щойно звільненою лівицею, і перепиляти стрічку, якою іще було приплутано її праву руку. Хапаючи ротом повітря та кидаючи короткі погляди на дві частини двері між кухнею і тим, що за ними ховалося, їдальня і коридор, як гадала вона. Вона дивилася у той бік, звідки, ймовірно, повинен з'явитися він. Вивільнивши праву руку, вона відірвала усе ще прив'язаний до лівої уламок крісла і пожбурила його на стіл. «Перестань виглядати його!» Наказала вона сама собі посеред сірої затемненої кухні. «Роби свою справу і не дивися!» То була слушна порада, але дуже важка для виконання, коли ти знаєш, що твоя смерть може з'явитися через ці двері. Вона почала перерізати жмут липучки просто у себе під грудьми. Це слід було зробити акуратно і неспішно, але вона не могла дозволити собі неспішності. Тому повсякчас колола себе гостряком ножа. Колола, ранила і відчувала, як тілом стікає кров. Ніж був гострий. Та найгіршим було те, що ті неухильні рани припадали їй просто на грудну кістку. Найкращим вже було те, що стрічка різалася без зайвого опору, шар за шаром. Нарешті вона була розпорота згори донизу, і крісло ще трохи зсунулося в неї зі спини. Вона взялася крети широкий жмут стрічки у себе на талі. Тепер Еммі могла нахилитися глибше, тож працювала швидше, менше вражаючи власне тіло. Нарешті вона прорізала стрічку наскрізь, і крісло впало спинкою на підлогу. Але її ноги усе ще були прив'язані до його ніжок, і дерев'яні кінці в мен задерлися, втиснувшись у нижні частини литок. Там, де немов дроти, зі шкіри випиналися її ахилесові сухожилки. Біль був нестерпний, Еммі застогнала. Вона завела ліву руку за спину і повернула крісло у попередню позицію, притулила до спини, позбувшись таким чином цього жахливого тиску. Набрана поза була болісна для руки і ганебна, але вона, утримуючи крісло при спині, знову обернулася лицем до плити. Тоді відхилилася назад і обперлася об край столу кріслом, зменшивши таким чином його вагу. Задихаючись, знову уся у сльозах, вона й сама не помічала, що плаче, М. Ем нахилилася вперед і почала пиляти плівку, яка сковувала її щиколотки. Ці зусилля послабили ножні пута і ті, якими вона була примотана до крісла нижньою частиною тіла. Робота нарешті пішла швидше. Вона рідше різалася, хоча й примудрилася добряче рубонути собі по правій лиці – так, ніби оскаженіла свідомість, намагалася покарати її за те, що та відповідала судомою, коли М намагалася відірвати крісло від підлоги. Вона уже порилася із плівкою, що утримувала її коліна останніми путами, коли раптом почула, як відчинилися і зачинилися вхідні двері будинку. «Я вже вдома, Люба!» Весело гукнув звідти Пікерінг. «Як ти тут? Не сумувала? Скучила?» Нахилена, із завісою волосся перед лицем, М ем заклякла. І лише найостанніший залишок волі змусив її знову рухатися. Немає часу панькатися зі собою. Вона просунула лезо різницького ножа під жмут сірої плівки, який сковував її праве коліно. І, в дивовижний спосіб, не увітнувши гострий кінець собі у колінну чашечку, щосили рвонула, ніж вгору. Там у холі почулося важке клац. Вона зрозуміла, що він щойно повернув ключа у замку, у великому замку судячи зі звуку. Пікерінгу не потрібні були небажані гості. Він, ймовірно, гадав, що для останнього дня достатньо і однієї гості. Він рушив холом. Напевно, на ньому були кросівки. Раніше вона не помітила. Тому що кроки його були ледь чутними. Він йшов і насвистував о Зузана". Стрічка, яка отримувала праве коліно, ледь розповзлася. Крісло позад неї завалилося на край столу з гучним стукотом. Прив'язаним воно тепер було тільки за ліве коліно. «Намить!» Кроки, уже дуже близькі, за двостолковими дверима, зупинилися. Але тут же вона почула, як він побіг. Після цього усе пішло дуже, дуже швидко. Він штовхнув двері обіруч, вони розчахнулися із гучним чвах та із виставленими поперед себе руками він забіг до кухні. Руки у нього були порожні ані сліду монтувалки, яку вона малювала своєю думкою. Рукави жовтого дощовика були підкочені до ліктів. У М вистачило часу подумати. «Плащ замалий для тебе, засранцю!» «Якби ти мав дружину, вона могла б сказати тобі про це. Але у тебе ж немає дружини, а вже ж...» Каптур плаща було відкинуто назад. Його крута стрижка нарешті набула безладного вигляду, помірно безладного. Для більшого вона була надто короткою. Дощова вода текла йому по щоках, затікаючи в очі. Він із першого ж погляду второпав ситуацію, осягнув усе. «Ах ти, чортова курва!» – заравів він і кинувся пов аби схопити її. Вона виставила наперед різницький ніж. Лезо шваркнуло йому між великим і вказівним пальцями розщепіряної долоні, глибоко врізавшись у плоть у заглибині цього «В». Ринула кров. Пікарін хверискнув від болю і здивування. «Більше від здивування», – подумала вона. Гієни не очікують від своїх жертв супротиву. Він скинув вгору ліву руку і вхопив її за зап'ясток, викручуючи. Щось клацнуло чи тріснуло. «Хай там як...» а руку аж до плеча пронизав біль, сліпучий, немов блискавиця. Вона намагалася втримати ніж, але шансів не було. Ніж полетів через усю кухню, а коли той відпустив зап'ястя М, її права рука обвисла із вивернутими пальцями. Він навалився на неї, проте М обома руками, незважаючи на крик новонародженого у зап'язку болю, відіпхнула його. Чисто інстинктивно. Раціональне мислення підказало б їй, що відштовхуванням не можна спинити цього парубка. Але раціональне мислення вшилося десь у найдальший куток мозку, не ані на що, окрім надії на краще. Він знову навалився на неї усією вагою, але вона вперлася задом у потрощений ріжок кухонного столу. Він сіпнувся назад із таким сполоханим виглядом обличчя, що за інших обставин це виглядало б комічним, а далі послизнувся на кубиках льоду і на мить набув вигляду якогось мультиплікаційного персонажа, чи то ель-койота чи його колеги. Він затанцював на місці, намагаючись триматися на ногах, але знову наступив на кригу. Ем бачила, як ті шматочки криги іскрами розлітаються по долівці. Далі він важко гепнувся долі, вдарившись потилицею об свій свіжоподнівечений холодильник. Підняв скривавлену руку і роздивився її. Потім перевів очі на Емі. «Ти порізала мене», – промовив він. «Ти, курво, тупа курво, ти подивись на це! Ти мене порізала? Навіщо ти мене порізала?» Він спробував зіп'ятися на ноги, але з-під нього порснули нові крижинки, і він знову-таки завалився. Далі зробив оберт з упором на одне коліно, сподіваючись таким чином піднятися, і на мить опинився до неї спиною. «М!» Вхопила зі столу ліве поруччя того поламаного крісла. Із нього звисали шматки клейкої стрічки. Піккерінг підвівся на ноги і обернувся до неї. М. Ем чекала. Вона опустила йому до лоба поручень, тримаючи його обома руками. Право, щоправда, не хотіла стискатися, але вона її змусила. Якась атавістична, відповідальна за виживання частина у ній згадала, що червону кленову планку слід було схопити за самий кінець, тому що це максимально посилить удар, а удар потрібен був добрий. Врешті-решт, це був не бейсбольний київ, цього лишень підлокітник крісла. Гуп. Звук виявився не таким гучним, як тоді, коли він штовхнув вхідні двері, розчахнувши їх навсі ж. Втім, він пролунав доволі голосно, либонь тому, що дощ уже майже замовк. Якусь мить нічого не відбувалося, а тоді кров почала струменіти із його крутої зачіски, заливаючи йому обличчя. Вона зазирнула йому просто у вічі. Він відповів повним розгубленості і нерозуміння поглядом. «Не треба», – промимрив немічно і простяг до неї руку. «Треба», – відповіла вона і вгатила знову, цього разу з боку, широким дворучним свінгом. Права її рука при цьому не витримала в останній момент, але ліва трималася міцно. Кінець підлокітника, потрощений на обламаному краї зі шпитяками, які стирчали на всі біч, врізався пікерінгу у праву скроню. Цього разу кров ринула одразу, й щойно голова його мотнулася на бік, добряче вдарившись у ліве плече. Яскраві краплі попливли йому по щоті, ляпаючи на сірі каклі підлоги. «Стій!» – мовив він глухо, лапаючи рукою у повітрі. На вигляд геть, як потопельник, який благає порятунку. «Ні!» – сказала вона, і знову опустила підлокітник йому на голову. Пікерінг дико заверещав, а тоді, втиснувши голову у плечі, зіщулено кинувся від неї геть, намагаючись опинитися по інший бік кухонного столу. І знову, знову наступив на крижані кубики, послизнувся, але примудрився цього разу встояти. Тільки якимось дивом він утримався на ногах, майнуло їй у голові. Вона мало не дозволила йому втекти, гадаючи, що він кинеться до дверей, так, як зробила вона сама. Але тут, у її голові, дуже спокійно пролунав голос батька. «Любонько, він кинувся по ніж!» «Ні», – прогарчала вона цього разу, – «тобі його не дістати!» Вона хотіла обігти стіл з іншого боку і перейняти його, але вона не могла бігти. Не могла, поки позад неї ліпалися потрощені рештки крісла, немов важке ядро на ланцюзі. Воно усе ще трималося на залишках клейкої стрічки при її лівому коліні. Воно стукнулося об стіл, ляснуло її по намагаючись прослизнути між стегнами і заборсати її ноги. Здавалося, крісло гре на руку йому, і вона зраділа, що розтрощила його. Пікерінг дістався ножа, того, який лежав під дверима. Він впав на нього ницьма, немов футбольний захисник, який прикриває собою вільний м'яч. Сягнувши своєї мети, він видавав дивні горлові із булькотом та присвистом звуки. М запопала його якраз тієї миті, коли він почав перевертатися. Знову і знову вона гамселила його по голові і сама ж скимлила, розуміючи краєчком свідомості, що підлокітник у її руці недостатньо важкий і що вона не в змозі вкласти у цю справу стільки сили, скільки б хотілося вкласти. Також краєчком ока вона бачила, як уже набубнявило її праве зап'ястя і намагалася відплатити за отриману цим зап'ястком на руху так, ніби воно мало шанси пережити сьогоднішній день. Перкінг упав знову на ніж і завмер. Хапаючи ротом повітря, вона позадкувала. Знову ті крихітні білі комети почали кружляти у полі її зору. Це було схоже на передчуття головного болю або запаморочення. Тієї ж миті у неї в голові почалася чоловіча розмова. Доволі звична для неї річ і не завжди бажана. Іноді, але не завжди. Генрі. Дістань під нього ту обісового ножа і встроми йому просто поміж лопаток. Расті. Ні, серденько, не наближайся до нього. Він чекає на це, він корчить із себе опосума. Генрі. Або в шиї йому встроми. Так теж добре буде. У його смердючу шию. Расті. Засунути під нього руку – це все одно, що вставити її у сінов'язалку. Емі. Ти маєш дві можливості забити його до смерті. Генрі неохоче, проте переконливо додав: Або тікай, либонь, що так. А може, й ні? У столі біля неї шухляда. Вона висмикнула її, сподіваючись побачити там інший ніж, цілу купу ножів, шеретувальні ножі, підрізні ножі, ножі, сікачі, зазубрені хлібні ножі. Вона погодилася б навіть на збіса простецький ніж для масла, але побачила там натомість набір кокетливих кухонних знарядів з чорного пластику, декілька порційних ложок, ополонник і велику діряву шумівку. Там лежала іще всіляка дрібнота, але найнебезпечніша річ, яка впала їй до ока, був обдирач для картоплі. Слухай сюди, промовила вона. Голос її лунав захрипло, майже гортанно. Горло її пересохло. «Я не хочу тебе вбивати, але... але вб'ю, якщо ти мене змусиш!» «Я знайшла велику виделку для м'яса. Якщо ти спробуєш перевернутися, я встромлю її просто у шию і пхатиму, аж доки вона не вилізе у тебе спереду з горла!» «Чи повірив він їй? Ось у чім питання!» Вона була впевнена, що він свідомо поховав усі ножі, окрім того, що зараз лежав під ним. Але чи пам'ятає він, що прибрав геть усі гострі предмети? Більшість чоловіків уявлення не мають, що лежить у шухлядах їх кухонь. Вона знала це із досвіду життя із Генрі та і перед Генрі із життя з своїм батьком. Але Пікарінг не був схожим на більшість чоловіків, і кухня ця теж не була такою, як більшість кухонь. Вона подумала, що ця радше нагадує анатомічний театр, проте, незважаючи на те, що він оглушений, а чи оглушений він, і, напевно, боїться, що похибка пам'яті може стати для нього фатальною, це її блеф може подіяти. Тут постало питання, чи взагалі він чує її. І чи розуміє, якщо чує? Блеф може не подіяти, якщо людина, яку ти розводиш, не розуміє, наскільки високі ставки. А втім, вона не збиралася стояти і довго зважувати усі за і проти. Це було б найгірше із того, що вона могла б зробити. Вона нахилилася, не відводячи очей від пікерінга, і загнала пальці під останнє кільце плівки, яке все ще тримало її прив'язаною до крісла. Пальці її правої руки ще впертіше відмовлялися працювати, а вона їх змусила. І те, що шкіра її була просякнута потом, теж придалося. Вона потягнула вниз і плівка почала приспускатися із тим самим бридким репінням. Вона очікувала, що буде боляче, навкруг коліна залишиться яскраво червона смуга, і з якогось дива в голові їй декілька разів майнуло слово Юпітер Юпітер, а не Сатурн. Але, як виявилося, вона уже переступила той поріг, за яким реагують на такі відчуття. Плівка піддалася і впала вниз, зморщена і покручена, липнуча сама до себе. Вона струснула її з ноги. У голові гуло чи то від натуги, чи то від удару, що вона отримала його від нього, коли задивилась на мертву дівчину у багажнику його Мерседеса. «Ніколь», – промовила вона. «Її звали Ніколь». Промовляння імені мертвої дівчини, схоже, трохи привело Еммі до тями. Тепер думка про те, щоб намагатися дістати з-під нього різницький ніж, видавалася їй божевільною. Тож, схоже, саме той її внутрішній голос, яким до неї промовляв ніби батько, мав рацію. Навіть лишатися в одній кімнаті із пікерінгом це дратувати фортуну. Треба втікати. Тільки втікати. «Я йду», – прохріпіла вона. «Ти чуєш мене?» Він не поворухнувся. «Я маю довгу металеву виделку. Якщо ти будеш переслідувати мене, я тебе нею вколю. Я…» Я видлубаю тобі очі. Ти мусиш лишатися там, де лежиш, второпав. Він не поворухнувся. Голос її зривався. Емілі позадкувала від нього, відтак відвернулася і залишила кухню через ті двері, які були у протилежному її кінці. Вона так і продовжувала тримати у руках той чортів поручень від крісла. Вісім. Фотографія на стіні над ліжком. За дверима виявилася їдальня. Там стояв довжелезний стіл зі скляним верхом. Навкруг нього розташовувалися сім червоних кланових стільців. Місце, звідки було взято восьмий, зяло порожнечею. А як же? Задивившись на порожнє місце на одному кінці столу, вона раптом пригадала. Під оком у неї бубнявіє крихітна перлина крові, а Пікерінг примовляє «Окей, окей, добре». Він повірив їй, коли вона сказала, що тільки дік може знати, що вона у нього. Він повірив і викинув ніж, маленький ножик Ніколь. Викинув, як подумалось їй тоді, до мийки. Отже, ніж, яким можна було його залякати, так і дійсно був. Він і зараз є у мийці. Але вона туди не повернеться. Ні за що. Вона пройшла крізь їдальню і потрапила до холу, де було п'ятеро дверей. По двоє у бічних стінах і один у дальній. Перші двоє дверей, які вона проминула, були відчинені. Ліворуч була ванна, а праворуч пральня. Пральна машина стояла із прочиненим верхнім люком для завантаження білизни. Поряд на полиці стояла коробка тайду. Із люка звисала сплямована кров'ю сорочка. «Це сорочка Ніколь», – вирішила Емілі, хоча не могла знати напевне. «Але ж...» Якщо це дійсно її сорочка, то навіщо Пікеринг зібрався її прати? Пранням не вивести дірки. Емілі раптом пригадала, як бачила десятки поранень на тілі, хоча це видавалося їй неможливим. Як було насправді? Вона вирішила, що так і було. Пікеринг вже скажений. Вона прочинила наступні за ванною двері і побачила кімнату для гостей. Це була невиразна стерильна коробка, де панувало велетенське ліжко, настільки ретельно застелене, що якби кинути на покривало монету, вона поза всякими сумнівами відскочила пізденькотом. А чи служниця застеляла цю постіль? «Наше обстеження каже, що ні», – подумала М. Наше обстеження підказує, що ніяка служниця ніколи і ногою не ступала до цього будинку, тільки небоги. Двері навпроти цієї кімнати вели до кабінету. Він був точнісінько таким самим стерильним, як і протилежна йому гостьова. У кутку стояли дві шафки із картотекою, а у центрі великий стіл на якому не було нічого, окрім комп'ютера Дел, захищеного від пилу прозорим пластиковим покриттям. Дубова підлога і жодного килима, жодного зображення на стінах. Єдине велике вікно, затулене ставнями, крізь які пробивалося тільки декілька дротиків неяскравого світла. І як і кімната для гостей, кабінет мав похмурий і покинутий вигляд. Він тут ніколи не працював, подумала вона і була певна, що так воно і є. Усе це були декорації. Увесь цей будинок – театральна декорація, як і та кімната, звідки вона втекла. Кімната була схожа на кухню, але насправді, насправді вона була анатомічним театром із легкими для відмивання панелями, долівкою та столом. Двері у дальньому кінці холу були замкненими, і ще наближаючись до них вона знала, що вони будуть замкненими. Вона потрапляє у пастку в кінці цього коридору. Якщо він зайде сюди крізь двері із кухні й їдальні, їй нікуди бігти. А бігання останнім часом стало єдиним, у чому вона вправна. Єдиним, на що вона іще годиться. Вона підсмикнула на собі шорти. Вони здавалися завеликими їй тепер після того, як луснув задній шов. Тоді схопилася за Клямку. Вона була так підготована перед чуттям, що якусь мить не могла повірити, коли Клямка піддалася під її рукою. Штовхнула двері, і ті відчинилися. Вона вступила до кімнати, яка мусила бути спальнею Пікерінга. Тут панувала майже така ж стерильність, як у кімнатах для гостей, але не зовсім. По-перше, тут лежали дві подушки, а не одна. А не покривало на ліжку, воно виглядало близнюком того, що було у кімнаті для гостей, було відгорнуто акуратним трикутником, готове впустити свого господаря у комфорт свіжих простирадов після важкого трудового дня. І підлогу, до речі, тут вкривав килим. Всього лише дешевий нейлоновий хідник, хоча від стіни до стіни. Генрі безсумнівно назвав би це спецтайнею, але килим пасував до блакитних стін і робив цю кімнату менш вбогою від інших». Тут також стояли невеличкий столик, схожий на якусь старовинну шкільну парту, і простий дерев'яний стілець. І хоча у порівнянні з інтер'єром кабінету та його великим вікном і дорогим комп'ютером тут не було нічого особливого, вона мала відчуття, що цей стіл якраз робочий. «Що Пікерінг іноді висиджує тут щось, щось пише, горблячись немов учень десь у сільській школі. Пише таке, про що їй думати не хотілося». Вікно тут теж було велике, але на відміну від вікон у кабінеті та гостьовій кімнаті не було закрите ставнями. Раніше Ніжем встигла виглянути на двір, аби роздивитися, що там внизу, Її увагу раптом привернула світлина на стіні над ліжком. Не оправлена, не повішена за шнури на цвяшку, а просто приколота булавками. Вся стіна навколо неї рясніла крихітними дірочками. Схоже було, що там приколювали безліч інших фото. Ця фотографія була кольорова, із друкованими цифрами у правому куті дев'ятнадцяте, Судячи лише з паперу, а не тому, що вона мала такий вишуканий смак, ем вирішила, що знімок було зроблено швидше за все, не цифровою, а якоюсь старомодною камерою. Хоча, можливо, фотограф просто хвилювався. Як ото хвилюються гієни, втямила вона. Коли надходять сутінки, здобич з'являється неподалік. Невиразний кадр, ніби знятий телеоб'єктивом. І персона на ньому опинилася не в центрі. Ця персона була довгоногою молодою жінкою у джинсових шортах і у обрізаному топі із написом «Бар пивних часів». На пучках пальців її лівої руки лежала таця, як в офіціанці, на якій зі старих життєрадісних картин Нормана Роквела. Вона посміхалася. Білявка. Ем не могла достеменно впізнати у ній Ніколь, та й сам знімок був доволі каламутним, та й не могла вона розгледіти її за ті декілька секунд, коли шокована зазирала до багажника Мерседеса. Але разом з тим. Вона була впевнена. Серце її було у тому певне. Це була вбита дівчина. Раптом в її голові почувся голос Расті. «Це неважливо, серденько. Ти мусиш вшиватися звідси. Ти мусиш вибратися на простір, де зможеш бігати». А наступної миті, ніби підтверджуючи ці слова, грюкнули, розчахнувшись двері між кухнею та їдальнею. Звук був такий, ніби вони мало не зірвані із-за «Ні», – майнула їй думка. У неї похололо всередині. Вона сподівалася, що цього разу не обмочилася, але неспроможна була б вирішити напевне. «Ні, цього не може бути». Бажає жорсткої гри, гукнув Пікерінг. Голос його звучав приголомшливо бадьоро. Окей, мала, я можу пограти жорстко, а вже ж без проблем. Хочеш? Тільки попроси, і татусь тебе потішить. Він наближається. Він уже у їдальні. Вона почула грюк а потім гучне торохкотіння, коли він наштовхнувся на якесь із крісел, либо на те, що біля батьківського кінця столу. Почувся гуркіт, либо він відкинув крісло вбік. Світ поплив у Емі перед очима. Посирів, хоча у цій кімнаті доволі пояснішало зі вщуханням дощу. Вона закусила розбиту губу. Від цього свіжа цівка крові заструменіла їй на підборіддя, але водночас у світ повернулися кольори, а вона сама до реальності. Отямившись, вона захряснула двері і мацнула рукою замок і похолола. Замка не було. Вона розвернулася і угледіла простацький дерев'яний стілець, що тулився біля простацького дерев'яного столу. Коли Пікерінг, човгаючи ногами, кинувся бігти повз свою пральню і кабінет, а чи тримає він у руці різничкого ножа? Звісно ж, тримає. Коли він кинувся бігти, вона б стілець і, нахиливши, вперла його попід клямкою. Усього за секунду до того, як він вдарив у двері обома руками. Вона подумала, що якби ці двері були із дубових дощок, стілець відштовхнуло б як шайбу у шафлборді. Можливо, вона підхопила б його і захищалася б стільцем. Е, безстрашна приборку левів, хоча їй у таке ж ніяк не вірилося. Але окрім дубових дверей, тут був ще й килим. Дешевий, нейлоновий, але й з доволі глибоким ворсом. Принаймні, тут цей ворс прислужився. Ніжки стільця вгрузли і трималися, хоча вона бачила, що Килим уже почав поротися. Піккерінг заревів і почав гатити у двері кулаками. Вона сподівалася, що він так і тримає у руці ножа. Раптом він переріже собі горло з нічев'я. Відчини двері, курва, волав він. «Відчини! Сама собі гірше робиш!» «Куди вже гірше?» тим часом подумала Емілі, заткуючи. Вона озиралася довкола. Двері тут були єдині, тож лишалося тільки вікно. Ти змушуєш мене скаженіти, леді Джейн? Ні, ти так уже скажений, як той звір. Вона роздивилася, що вікно було особливого, флоридського фасону. Крізь таке можна було дивитися, а от відкривати зась. Тут бережуть кондиціоноване повітря. Ну то й що далі? Пролетіти крізь нього із тріском немов той клінтиствуд у якомусь із класичних вестернів. Цілком імовірно, цей трюк здався б їй безумовно заманливим у дитинстві, але тепер вона мала підозру, що поріжеться до кісток, якщо дійсно спробує це зробити». І для Клінта Іствуда, і для Двейна Рок Джонсона, і для Стівена Сігала існують дублери-трюкачі, які роблять за них усе, поки не доходить до таких речей, як класичні стрибки крізь вікна салонів. Та й для трюкачів теж існує спеціальне скло. Вона почула швидке тупотіння за дверима. Він відбіг, а тоді з розгону навалився на двері. Ці двері теж були доволі важкими. Але Пікерінг не жартував. Одвірок здригався від ударів. Цього разу стілець посунувся на декілька дюймів, але знову витримав. Але що гірше, значно подовшала діра у килимі. Вона почула репіння. Схоже, його видавала піддаючись липучка. Пікерінг був дуже моторний, як для людини, вдареної по голові і плечах дрючком із червоного клена. Звісно ж, він був скажений, але водночас достатньо розсудливий, аби зрозуміти, що коли вона вибереться звідси, то йому точно гаплик. Це для нього дуже потужна мотивація. «Треба було мені розтрощити об нього геть усе те крісло», – подумала вона. «Бажаєш погратися?» – волов з за дверей він. «Я пограюся, будь певна. Можемо закластися на твою сраку». «Але ти на моєму ігровому полі, окей? І я, і я вже тут!» І він знову вгатився у двері. Вони струсонулися у одвірку, уже ледь не виймаючись із завісів, а стілець знову відплигнув на пару трійку дюймів. М задивилася на розростання темних рівчаків між дверима і впертими ніжками стільця. «Це дерся той дешевий килим!» Отже, лишається єдиний вихід через вікно. Якщо їй судиться померти від кровотечі, спричиненої хто зна якою іще кількістю поранень, то краще вже вона завдасть їх собі сама. Хоча, якщо вона обгорнеться ковдрою, її погляд упав на стіл. «Містер Пікеринг!» – гукнула вона, хапаючи столик за борти. «Зачекайте, сер, я хочу укласти із вами угоду!» «Жодних угод із курвами, окей?» Відгукнувся він роздратовано, але затихне надовго, либонь аби віддихатись. Та це додало їй часу. Час їй був найбільше потрібен. Час – це певне єдине, що вона могла від нього отримати. Вона ж ніяк не потребувала його заяв про те, що він не той чоловік, який укладатиме угоди із курвами. «Ну, і що у тебе за геніальний план, курва? «Скажи, тату Джиму!» Наразі її планом був стіл. Вона підважила його, майже впевнена, що зараз у її натрудженому попереку щось лусне, немов повітряна кулька, але столик виявився легким і полегшав іще, коли на підлогу посипалися скинуті із нього перев'язані гумовими стрічками стоси файлів, які виглядали схожими на університетські екзаменаційні реєстри. «Ей, що ти там робиш?» – нервово запитав він, а відтак додав. «Не роби цього!» Вона побігла в бік вікна, різко зупинилася і пожбурила стіл. Скло розлетілося із жахливим дзенькотом. Не витрачаючи часу на роздуми, не затримуючись на роздивляння, від роздумів зараз не було жодної користі, а роздивляння могло її лише налякати, що там високо, вона зісмикнула з ліжка ковдру. Пікерінг знову вдарив у двері, і хоча стілець знову витримав, вона про це здогадалася, якби ні, він би уже увірвався в кімнату, гучно тріснула деревина. Тим часом М... Загорнулася у ковдру від шиї до п'ят, здаючись собі на мить готовою вирушити у снігову завірюху індіанкою з картини Невела Конверса Вета і рвонула у Щербату діру вікна саме тієї миті, коли двері позад неї стріском розчахнулися. Декілька скляних шпичаків поранили ковдру, але жоден із них не торкнувся М. Ем. Ах ти ж, паскудна добана курва! заверещав пікеринг позад неї. Він кричав ледь не впритул біля неї, але… але М уже падала. 9. Гравітація матір усього сущого Дитиною вона поводилася як хлопчисько. Більш полюбляла грати у хлоп'ячі ігри. Найкраща називалася просто «У війну». Гралися у лісі поза їхнім домом у передмісті Чикаго. Гралися у війну частіше, аніж вона бавилася із Барбі та Кеном на батьківському ганку. Щодо одягу теж віддавала перевагу чоловічому стилю. Не вилазила зі штанів кріпка шкірка і практичних майок. Волосся носила зав'язаним на потилиці у конячий хвіст. Разом із кращою подружкою Бекою вони дивилися по телевізору не близнючок Олсен, а старі фільми Іствуда та Шварценеггера. А коли йшов серіал Скубі-Ду, вони ототожнювали себе радше із самим собакою Скубі-Ду, аніж із Велмою чи Дафною. Усі два роки у початковій школі вони називали свої сніданки Скубі-Хавчиком. А ще, ще, звісно, вони лазили по деревах. Емілі запам'яталося одне літо, коли вона і її сусідка Бека, кожна у своєму дворі, тільки й робили, що висіли на деревах. Їм того літа було, здається, рочків по дев'ять. Окрім батьківського уроку із правильного падіння, єдине, що Емі ясно пам'ятала від того дереволазного літа, так це було те що мати кожного ранку намазувала їй носа якимось кремом, наказуючи «Емі, тільки не надумай оце витерти» своїм фірмовим тоном. Одного дня Бекка втратила рівновагу і ледь не впала з висоти 15 футів на галявину Джексонів. Можливо, всього 10, але у той час і така висота видавалась дівчатам величезною. Вона встигла схопитися на гіляку і висіла на ній, лементуючи про порятунок. Расті якраз косив Галявину. Він підійшов. Вельми неспішно підійшов. Навіть встиг вимкнути свою косарку Брік-Страттон і простягнув руки. «Стрибай», – сказав він. «І Бека» яка усього два роки, як припинила вірити у Санта-Клауса, але й досі лишалася беззастережно довірливою дівчинкою, розтисла пальці. Расті легко її упіймав, а потім покликав Емілі злізти із дерева. Він наказав дівчаткам сісти під стовбур. Бекка трохи поплакала. Ем... Більш була налякана через те, що тепер лазіння по деревах стане забороненою поведінкою, як прогулянки на самоті до магазинчику за рогом після сьомої вечора. Але на її подив Расті не заборонив їм дерева, хоча мати Емілі, напевно, так і зробила б. Расті зробив зовсім інше. Він навчив їх, як треба падати, а потім... Вони майже цілісіньку годину вправлялися у цьому вмінні. І тепер вона розуміла, наскільки класний то був день. Вилазячи з вікна, Емілі побачила, що від неї, домощеної плитами патіо внизу, добряча відстань – Можливо, лише 10 футів, але вони виглядали на усі 25, коли вона, загорнута у ковдру, стрибонула вниз. А можливо, й на 50. «Розслабляйте коліна!» – навчав їх з 17 чи 16 років тому того дереволазного літа, також відомого під назвою «Літо білого носа». «Не вимагайте від колін тримати удар!» Вони витримують у дев'яти випадків з десяти, якщо висота не завелика. Витримують, звісно, але кістку ви собі можете зламати. Стегнову чи гомілкову, але швидше за все ви зламаєте щиколотку. Пам'ятайте, дівчатка, гравітація – це матір усього сущого. Віддайтесь їй і нехай вона вас прийме». «Згинайте коліна, а тоді падайте і котіться!» Гарний був урок. М вдарилася об іспанського типу плитняк, підігнувши коліна. У той же час вона, вивертаючи плече у повітря, перекинула власну вагу наліво, втягнула голову у плечі і покотилася. Болю не було. Миттєвого болю не було, але крізь її нутрощі щось потужно торохнуло, так, ніби тіло її стало порожнинною шахтою, у яку хтось просто згори скинув меблі. Але вона тримала голову, тримала так, аби не подерти її і не побити об плити. І гадала, що не зламала собі жодної ноги, хоча тільки підвівшись, можна було пересвідчитися, чи має вона рацію. Вона доволі сильно вгатилася об надвірний металевий столик, той аж перекинувся. Далі вона скочила на рівні, усе ще не певно, що її тіло достатньо ціле для такої мети, поки воно не підкорилося їй. Вона поглянула вгору і побачила пікерінга, той витріщився на неї із розбитого вікна. Його обличчя скривилося у гримасу. Він змахував ножем. «Зупинися, курва, кричав він. «Не смій тікати, сій! Чекай!» «А як же?» – подумала М. Ем. Рештки пополуден нового дощу перетворилися на туман, який зрошував краплинами її задерте обличчя. Це було божественне відчуття. Вона показала йому середнього пальця і демонстративно потрусила ним. «Пікерінг спаленів!» «Не тикай мені факи, ти паскудо!» І пожбурив у неї ножа. Ніж із брязкотом вдарився об плити і розлетівся надвоє та закотився під газовий гриль. Поглянувши знову вгору, вона побачила порожнє вікно. Батьків голос сказав їй, що пікерінг іде по неї, але навряд чи їй потрібно було іще коригування. Вона облизилась до краю патіо. Хода легка, не кульгає, хоча й побоювалася, що це тільки завдяки вкидам адреналіну. Підійшла ближче і глянула вниз. Якісь нікчемні три фути до піску і морського вівса. Зайцю по яйця порівняно із висотою, з якої вона щойно звалилася. Під патіо тягнувся пляж, по якому вона уже зробила стільки ранкових пробіжок. Поглянула вона й в інший бік, туди, де лежала дорога. Але от туди рухатися було не варто. Бридка сіра стіна була там за високою, і пікерінг десь наближався. Звісно, що він прийде сюди. Вона сперлася однією рукою об декоративну цегляну огорожу і перестрибнула на пісок. Морський овесло скотнув їй стегна. Вона поквапилася між дюною і дотом та пляжем, притримуючи порвані шорти і повсякчас озираючись через плече. «Нікого! Поки що нікого! Нікого!» Аж раптом Пікерінг вихопився із задніх дверей, волаючи до неї, аби вона стояла на місці. Він скинув із себе жовтий дощовик, але десь прихопив якийсь новий гострий предмет – він вимахував ним, наближаючись по доріжці до Патіо. Вона ніяк не могла розгледіти, що там у нього у лівій руці, і не бажала. Вона не хотіла бачити той предмет так близько. Вона прискорилася і зрозуміла, що може його випередити. Щось у його бадьорості підказувало, що спершу він буде бігти швидко, але дуже скоро ослабне. Не допоможе нічого, ані його шаленство, ані страх викриття. Вона іще подумала, це виглядає так, ніби я тренувалася весь час саме заради цього моменту. Вона ледь не зробила невиправну помилку, опинившись на пляжі, мало не повернула на південь. Таким чином вона дісталася б до кінця вермільйону за якихось чверть милі. Звісно, там вона могла б загукати до доглядача мосту. А насправді, що духу заверещати про порятунок? Але якщо Пікерінг устиг щось заподіяти діку Холісу, а вона боялася, що так воно і є, то їй буде непереливки. Може трапитися, що якесь судно буде проходити канал, і вона кричатиме, аби її на ньому почули. Але здавалося, що у Пікерінга перегоріли уже усі запобіжники, і в такому стані він готовий зарізати її навіть на сцені мюзик-холу, просто на очах углядачів. Отже, натомість, не роблячи цієї помилки, вона повернула на північ, туди, де пролягали дві милі порожнього пляжу між нею, та солом'яним куреним. Скинувши кросівки, вона кинулася бігти просто вперед втрамбованим припливом піском. Десять, чого вона не очікувала, то це краси. Вона уже не вперше бігла пляжем після однієї із таких коротких, але потужних післяобідніх злив. І відчуття вологи, яка акумулювалася на її обличчі та руках, було знайомим. Також і наростаючий шум прибою якраз надходив приплив. Пляж звужувався до стежки. Знайомим було і підсилення ароматів, солі, водоростей, квітів і навіть гнилуватої деревини Усе це було знайомим Вона очікувала, що буде відчувати переляк Як його відчувають, так вона вважала люди у бою, що, звичайно ж, роблять небезпечну роботу І виходять, хоча й не завжди із неї неушкодженими Вона очікувала переляку а от чого не очікувала, то це краси. Від Мексиканської затоки насувався туман. Вода здавалася темно-зеленим маревом, що сягала від берега крізь білину. Мабуть, десь гуляла риба, бо віддалік виднівся пелікан, той все поглинаючий крилатий мішок. Більшість інших вона бачила, як подовжені тіні, які, склавши крила, стрімко падали у воду. Декілька похитувалися на хвилях ближче до берега, на вигляд, неживі, мовляльки, але напевне, вони крадькома позирали на неї. І серед усієї цієї краси, ліворуч від неї, тьмяно зблискувало маленькою монетою жовто гаряче сонце. Вона боялася, що її литку знову вхопить судома, якщо так станеться їй кінець, гаплик. Але це була робота, до якої литка звикла, тож почувалася достатньо розслабленою, хіба дещо надто гарячою. Більше її не покоїв поперек, який на кожному третьому-четвертому кроці відгукався кольками, а на кожному десятому-дванадцятому надсилав вгору важкий сигнал болю. Але вона заспокоювала його подумки, заговорювала, заколисувала, обіцяла йому гарячий масаж щіацу, коли усе закінчиться, і дика тварюка, що переслідує її, опиниться за ґратами в язниці округу кольєр. Метод, схоже, діяв. Чи то умовляння, чи то сам біг, діяли як різновид масажу. Вона мала резони, аби так вважати. Пікерінг іще двічі волав до неї, аби зупинилася, але врешті замовк, економлячи дихання для погоні. Вона озирнулася раз, і вирішила, що він відстає ярдів на сімдесят. Єдиним, що видавало його у цьому туманному присмерку, була його червона сорочка і зод. Вона озирнулася знову, і він був уже ближче. Вона змогла розгледіти його заляпані кров'ю шорти кольору хаки. Відстань п'ятдесят ярдів, але засапався. Це добре. Засапався, це дуже добре. Емілі перескочила через купу плавника. Її шорти зіслизнули вниз, загрожуючи стати їй на заваді, а то й перетворитися на пута. Вона не мала часу, аби спинитися і скинути їх, тож тільки підсмикнула вгору, мріючи, аби шорти були на зав'язках. Вона б їх тримала або навіть закусила б кінці зубами. Ззаду долину крик. Вона вирішила, що у ньому, окрім злості, почувся також страх. Прозвучало це так, ніби до пікірінга нарешті дійшло усе може обернутися зовсім не на його користь. Вона ризикнула озирнутися ще один раз назад із Надією, і її надія виявилася немарною. Він перечепився через ту купу плавника, через яку вона перескочила, і впав на коліна. Його зброя валялася перед ним на піску у формі літери Х, ножиці. Цього разу кухонні ножиці. Оті великі, якими кухарі перерізають хрящі кісточки. Він підхопив свою імпровізовану зброю і зірвався на ноги. Емілі бігла далі, потрохи збільшуючи темп. Робила це несвідомо, хоча й не думала, що тіло само її підганяє. Було щось між мозком і тілом. Був якийсь... Інтерфейс. Саме ця її частина і прагнула зараз керувати. І це дозволила. Ця частина воліла нарощувати темп потроху, майже ніжно, аби тварина позаду неї не второпала, що вона робить. Ця її частина хотіла підбити пікерінга на те, аби він сам додав швидкості, либо навіть дозволити йому трохи скоротити між ними відстань. Ця її частина воліла заморити його і виснажити. Ця частина воліла почути, як він захекається і хапає ротом повітря, чи навіть харкає, як той курець. Вона дуже сподівалася, що він курець. А тоді вже вона рвоне вперед своїм добре напрацьованим, але рідко застосовуваним спортом. Хоча спорт чомусь завжди здавався їм чимось на спокушанням долі, як розщепірені воскові крила під яскравим сонцем. Втім, вибору не було. А коли уже йдеться про спокушання долі, то це трапилося іще тоді, коли вона збочила з дороги, щоб зазирнути на подвір'я його бетонного доту. А який вона мала вибір, щойно побачила те волосся! Можливо, це сама доля спокусила мене. І вона продовжувала бігти, далі відкарбовуючи підошвами сліди на піску. Знову озирнулася і побачила пікерінга за якихось сорок ярдів поза себе. Але сорок ярдів – це нормально. Із західного боку, і просто над її головою, хмари розійшлися із тропічною раптовістю в мент, перетворивши сірий туман на сліпучо-білу красу. Сонце прожекторами своїх променів оздобило пляж яскравими латками. М, ем, на мить опинилася у одній із цих латок, відчувши раптом стрибок температури і вологості. Але далі, іще за декілька кроків, її знову поглинув туман. Відчуття, немов у холодний день ти пробігла повз дверця дверцята прального автомата. Попереду туманна синява розійшлася отвором у формі довгої котячої зіниці. Над нею вигулькнула подвійна веселка. Кожен колір був сяйливо виразний. На заході веселкові стовпи пірнали у сувої туману і тонули у воді, а ті, які заокруглювалися вниз до материкового берега, зникали серед пальм і наче відполірованих воском ліродеревників. Раптом вона зашпорталася правою стопою за свою ж таки ліву щиколотку і спіткнулася. Якусь довгу мить вона перебувала на межі падіння, однак змогла якимось дивом втриматися на ногах. Але тепер уже він був за тридцять ярдів від неї, а тридцять – це уже надто близько. Годі задивлятися на веселки. Якщо вона не сконцентрується, то ці веселки стануть останніми у її житті. Вона рішуче перевела погляд вперед і раптом побачила попереду чоловіка, який стояв политки у прибої і дивився на них. Із одягу він мав на собі тільки коротко обрізані джинси та мокру червону хустинку на шиї. Шкіра у нього була коричнева, волосся й очі темні, невисокий, але міцний тілом. Він вийшов із води, і обличчя у нього було стривоженим. От дякую тобі, Господи! «Вона бачить чиюсь стривоженість!» «Рятуйте!» – закричала вона. «Рятуйте, благаю!» Занепокоєння на його обличчі посилилося. «Сеньоро, куепасадо, куепсулоке вамаль?» «Сеньоро, що сталося, що не так?» Вона трохи розуміла іспанську, ледь-ледь, але з його вимови не второпила геть нічого. Хоча, яка різниця? Він майже, напевне, був одним із тих робітників, які порилися на присадибних ділянках біля великих будинків. Він скористався дощем, аби освіжитися у затоці. Навряд чи він має зелену карту, але вона йому й не потрібна, аби врятувати їй життя. Він чоловік і явно міцний, і він... він занепокоєний. Вона кинулася йому в обійми, відчуваючи, як вода з його тіла всотується у її шкіру і сорочку. «Він божевільний!» – кричала вона в обличчя цьому чоловіку. А вже ж тому, що вони були із ним майже однакові на зріст, і врешті-решт якесь іспанське слово вигулькнуло у неї в пам'яті. Цінне слово. Вона згадала його у цій ситуації. «Він локо! Локо! Локо! Локо!» Хлопець розвернувся і рукою міцно обійняв її за плече. Емілі виглянула туди, куди він дивився, і побачила Пікерінга. Пікерінг виширився. Усміх його був чистим, радше навіть вибачливим. Навіть заляпані кров'ю шорти і розпухле обличчя не заважали цьому усміху бути доволі переконливим. І ані сліду ножиць у його руках, ось що було найгірше. Його руки були відкритими, права розпорота із загуслою кров'ю між великим і вказівним пальцями. «Ес споза!» es – промовив він, вибачливим, таким же переконливим, як і його усмішка тоном. Навіть те, що він був захеканий, і те здавалося природним. «Нотер преокупес, елантієне!» Схоже, запас його іспанських слів закінчувався, чи то добіг межі. Він розставив руки в боки, тримаючи на обличчі посмішку. «Е, «Вона має проблеми, у неї проблеми!» Очі мексиканця раптом спалахнули розумінням і разом з тим полегшенням. «А, проблемас? Сі, сі!» – погодився Пікерінг. Відтак він підніс одну руку собі до рота і зробив вигляд, ніби п'є з горла пляшки. «А, сі!» – вигукнув мексиканець, киваючи. Випивати дрінк. Ні. схлипнула М, відчуваючи, що хлопець уже готовий штовхнути її у руки пікерінгу, аби позбавитися цієї несподіваної проблеми, цієї несподіваної сеньори. І тоді вона дмухнула йому в обличчя, показуючи, що у її подиху немає жодного запаху алкоголю. Раптом її осяяло, і вона показала на свою розбиту губу. «Локо! Це він зробив! Він локо! Божевільний!» «Та ні, друже, це вона сама собі заподіяла!» – промовив Пікерінг. «Окей?» «Окей!» – відповів мексиканець і кивнув. Проте так і не підштовхнув Емілі до Пікерінга. Тепер... Ним опанувала нерішучість, і ще одне слово, яке пригадалося Емілі, підхоплене із якоїсь дитячої освітньої телепередачі, що вона колись її дивилася разом із вірною Бекою, коли у програмі не було скубіду. Вона його видлубала із пам'яті і кинула. «Пелігро!» – промовила вона, ледь стримуючи себе, аби не закричати. «Крик – це те, що роблять божевільні еспосас». Вона пильно вдивлялася у очі цьому мексиканському плавцеві і повторювала «Пелігро! Він! Він, сеньор! Пелігро!» «Пелігро іспанською небезпека!» Пікерінг засміявся і простягнув до неї руку. Перелякавшись такої його близькості, це було так, ніби соломорізка раптом відростила собі руки, вона його відштовхнула. Він не очікував цього і все ще був задиханим, тож хоча він і не впав, але поточився назад із виряченими очима. І тут випали ножиці. Ножиці, які стирчали ззаду за поясом його шортів, де він їх ховав. На якусь мить вони усі троє задивилися на металеве ікс, розпластане на піску. Монотонно набігали хвилі. Птахи... Покрикували із заволоки туману. Одинадцять. А тоді вона підхопилася і побігла знову. Лагідна посмішка пікерінга. Та є, коли бонь, бачила не одна його небога, повернулася на його обличчя. Ге. Я не можу цього пояснити, бо мені не вистачає е, лінго. Це гарне пояснення, окей? Тоді він гупнув собі в груди кулаком немов той тарзан. Но, сеньор локо, но, сеньор пелігро, окей? Небожевільний сеньор, ненебезпечний сеньор. Ці слова, можливо, б і подіяли, але тут він так само усміхнений, вказав рукою на «М» і додав. Ела С. бобоперра!» А це повія, шльондра. Емілі уявлення не мала, що таке бабоперра, але помітила, як змінився вираз обличчя Пікерінга, коли він промовив ці слова. Найпоказовішим було те, що він закопили у верхню губу, вона скривилася і задерлася, як у пса, що збирався загарчати. Мексиканець одним порухом руки відштовхнув Ем на крок назад себе. Не зовсім назад, хоча майже. І це недвозначно демонструвало захист. А тоді мексиканець нахилився за ножицями, які металевим ікс були розпластані на піску. Якби він потягнувся по них раніше, аніж відштовхнув М, усе могло б статися інакше. Але Пікерінг побачив, що справи повертають не на його користь, і сам кинувся по ножиці. Він вхопив їх першим і, впавши на коліна, штрикнув мексиканця в його обліплену мокрим піском ліву ступню. Той вирискнув, очі йому вибалушилися. Він спробував вхопити Пікерінга, але Пікерінг впав на бік і негайно підхопився на рівні. "Який пруткий", подумала М. Він відстрибнув, але одразу ж підскочив знову. Немов якийсь друзяка, товариш, він обхопив мексиканця за міцні плечі і загнав ножиці йому у груди. Той позаткував, але Пікерінг тримав його міцно і продовжував штрикати, штрикати і штрикати. Кожен із цих ударів не проникав глибоко, надто швидко працював Пікерінг, але кров заляла усе навкруги. «Ні!» – закричала М. Ем. – «Припиніть!» Пікерінг шарпко повернувся до неї з палаючими очами. Безмовно. А тоді вдарив мексиканця ножицями в рот. Вони увійшли так глибоко, що їх залізні кільця брязнули об зуби юнака. «Окей?» – запитав Пікерінг. Так буде, окей? Так тобі годиться, довбаний Латиносе. Емілі гарячково роззирнулася, хоч би яку ламаку викинув прибій десь поблизу, але поряд не було нічого. Поглянувши знову на них, вона побачила, що ножиці тепер стирчать у мексиканця з ока. Він осідав повільно, ніби вклонявся до пояса, а Пікерінг схилявся разом із ним, намагаючись вивільнити ножиці. Емілі з розгону налетіла на нього із виском. Нахиливши плече, вона вгатила його у живіт, розуміючи якимось віддаленим куточком свідомості, що цей живіт мусить бути м'якеньким, чимало смачних страв зникло у ньому. Від того удару Пікерінг, розщепіривши руки, упав голі черева і хапав ротом повітря, вирячившись на неї. Вона хотіла негайно відбігти, але він вхопив її за ліву ногу і встромив їй у тіло нігті. Поряд із ними лежав судомно сіпаючись скривалений мексиканець. Єдине, що залишилося від його іще тридцять секунд тому гарного обличчя, був ніс. «Іди на сюди, леді Джейн!» – промовив Пікерінг, підтягуючи її до себе. «Дозволь мені розрадити тебе, окей? Гарненько порозважатися із тобою, паскудна ти курво!» Він був дужим. Він був дужим. І хоча вона і вп'ялась пальцями у пісок, він перемагав. Вона відчула гаряче дихання на своїй підошві, а тоді його зуби несподівано вгризлися їй у п'яту. Ще ніколи в житті їй не доводилося відчувати такого болю. У її широко розкриті очі ніби кинули усі піщинки цього пляжу. М заверещала і хвицнула вільною правою ногою. Їй просто пощастило. Де там було цілитися, хоча вона таки вцілила. Вона влучила добряче. Він заскиглив, приглушено завив, і гострий біль у п'яті припинився, так само раптово, як і був почався, залишивши по собі тільки пекуче жевріння. Щось луснуло у пікерінга на обличчі. Вона почула і заразом відчула це. «Либонь щелепна кістка», – подумала вона, – «а може й перенісся». Вона перекотилася, ставши раком. Біль у розпухлому правому зап'ястку бевкав майже суголосно і з болем у п'яті. Якусь мить, навіть у своїх роздертих шортах, котрі знову косо сповзли їй на стегно, вона виглядала, мов спринтерка, яка очікує пострілу стартового пістолета. А тоді вона підхопилася і побігла знову, але тепер уже накульгуючи і з підстрибом. Вона трималася ближче до води. У голові їй кублилися безладні думки. Наприклад, про те, що зараз вона схожа на кульгавого помічника-шерифа із отих старих вестернів по телевізору. Цей образ просто промайнув і зник безслідно. Але та її частина мозку, що була орієнтована на виживання, залишалася достатньо ясною, аби скерувати її на щільний, вигідний для бігу пісок. Вона гарячково підсмикнула шорти і помітила, що руки її перемащені кров'ю і піском. Схлипнувши, вона витерла обмайку спершу одну, а потім другу руку. Далі кинула погляд через праве плече, маючи надію на те, що він відчепився, але він знову біг за нею. Вона докладала усіх зусиль. Вона бігла, кулігала так швидко, як тільки могла, і Пісок, холодний та вогкий на її шляху, трохи гоїв її розпечену п'яту, але це навіть зблизька не було схоже на її колишній біг. Вона озирнулася і побачила, що він нас доганяє, вкладаючи усі сили у той фінальний спорт. День яскравішав, теплішало. Попереду неї уже відцвітали веселки. Вона старалася з усіх сил і розуміла, що цього недостатньо. Стареньку леді вона б обігнала. Можливо, обігнала б і старенького дідуся. Вона навіть могла б обігнати свого бідного засмученого чоловіка. Але вона не могла відірватися від скаженного курваля, який її наздоганяв. Він хоче її впіймати. Розвернулася, чи немає чогось схожого на зброю. Та такого нічого не було. Тоді помітила згорілі рештки чогось пляжного багаття. Та ті були далеко попереду і надто далеко від води, там, де пляж переходив у дюни і морський овес. Він схопить її раніше, ніж вона поверне у той бік, де пісок зрадливо м'який. Справи її достатньо, кепські навіть тут, біля самісінької води, на втрамбованому піску». Вона чула його наближення, чула, як він хрипко хекає, підшморгує кров розбитим носом. Вона навіть чула часте порипування його кросівок по вологому піску. Їй так хотілося, щоб хтось іще зустрівся їм на пляжі, що на мить їй намарився високий сивий дядько із великим кривим носом і темною обвітреною шкірою. А тоді вона усвідомила, що це її зневірений мозок вичеклував її власного батька, як останню надію. Ілюзія розвіялась. Він уже був достатньо близько, аби спробувати вхопити її. Рукою він торкнувся майки на її спині, мало не вчепившись у тканину, та не зміг. Наступного разу він вхопить, це точно. І тоді вона шерпко повернула до води. Спершу забігла по кісточки, потім по литки. Це було єдине, на що вона спромоглася. Останнє, що майнуло у голові. Щось несформоване, невимовне підштовхнуло її до думки поплести від нього чи принаймні зустріти його у воді, де вони опиняться у більш рівних умовах, хоч яка вода зменшить силу ударів жахливих ножиць, якщо вона, звісно, встигне забігти достатньо глибоко. Та перша, ніж вона встигла впасти у воду і поплести, перша, ніж вона навіть забігла по стегна, він схопив її за комір майки і смиконув назад, потягши знову до берега. Ем помітила зблиск ножиць у себе над лівим плечем і вхопилася за них. Вона намагалася викрутити їх, але безрезультатно. Пікерінг, розставивши міцні ноги, стояв по коліна у воді, утвердивши свої ступні у пісок, котрий засмоктували у себе зворотні хвилі. Одна із цих хвиль і збила її. Вона впала просто на нього. Вони разом шубоснили у воду. Реакція Пікерінга була миттєвою і недвозначною. Навіть у такому дезорієнтованому стані він пручався, брикався і конвульсивно смикався. Істина спалахнула у голові немов феєрверк посеред темної ночі. Ця тварюка не вміє плавати. Пікерінг не вміє плавати. Він має будинок на березі Мексиканської затоки, але покидьок плавати не вміє. У тому то і річ. Усі його візити на острів Вермільйон були присвячені розвагам тільки у приміщенні. Вона відкотилася від нього, і він не намагався її схопити. Він сидів по груди у бурхливій воді і ніяк не міг заспокоїтися після шторму. Всі свої зусилля він приділяв тому, аби якось підвестися і опинитися носом і ротом якнайдалі від субстанції, із якою таки не навчився давати собі раду. М би заговорила до нього, якби їй не шкода було сил. Вона сказала б, якби то мені знаття... Ми покінчили б із цим відразу, і той нещасний юнак теж лишився б живим. Але натомість вона не стала витрачати сили на слова, стрибонула вперед і, витягнувши руки, вхопила його. І заверещав він і вдарив її обома руками. Вони були порожні, мабуть він впустив ножиці, коли падав. Навіть кулаки стиснути він забув від переляку. Ні, не треба відпусти мене, курво! Та М ем тримала його міцно і впевнено тягла на глибину. Він міг би вирватися із її рук і доволі легко, якби зміг побороти свою паніку. Але саме це йому й було не під силу. І вона зрозуміла, що тут ховається щось більше, ніж просте невміння плавати. Його реакція була результатом якоїсь фобії. «Господи!» – подумала вона якою ж треба бути дурною людиною, аби, маючи хворобливу водобоязнь, купити собі будинок на затоці? Він дійсно божевільний. Ця думка її розсмішила, хоча він і люто відбивався, поціливши рукою раз у раз по правій щоці, а потім сильно вдаривши у ліву скроню. Зеленавий завиток прибою хлюпнув йому до рота, і він відплюнувся. Ем, потягла його глибше!» Побачила, що надходить велика хвиля, елегантна, скляниста, піна тільки-тільки формувалася на її вершечку. А тоді М ем з усієї сили штовхнула його обличчям вперед. Його відчайдушний вереск перейшов у кахикання і булькотіння та обірвався під хвилею. Він пручався, брикався, викручувався у її руках. Велика хвиля накрила і її, вона затримала дихання. На якусь мить. Вони опинилися під водою поруч. Вона глянула на нього і побачила бліду маску смертельного страху замість того обличчя, яке втратило усі людські ознаки. Ціла галактика піщинок оберталася між ними у зеленавому просторі води. Прошмигнула якась цікава крихітна рибка. Очі Пікерінга викотилися, круту зачіску йому розтріпало, і вона усе це могла бачити. Вона уважно спостерігала, як срібляста низка бульбашок вихопилася у нього із носа і полинула вгору І коли пасма його волосся потяглися у зворотній бік замість Флориди у напрямку Техасу Вона штовхнула його щасили, а тоді відпустила Тільки після цього вона сама вперлася ступнями у пісок, відштовхнулася і вихопилася із води вона опинилася посеред діамантового повітря, хапаючи його ротом. Вона ковтала його жадібно, раз у раз відкушуючи величезні шматки, а тоді почала заткувати короткими кроками. Зворотня хвиля, яка прошуміла повз її стегна і поміж ногами, була такою потужною, що могла б вважатися відбійною течією. Трохи глибше звідсі ля. Вона, власне, нею і ставала, а ще далі перетворювалася на супротивну течію, і там навіть вправний плавець не мав шансів, хіба що не впадав у розпач і гріб в поперек, стинаючи довгий кут, аби повільно дістатися до безпечного берега. Вона раптом зашпорталась, перечепилася, втратила рівновагу і впала. Нова хвиля опекла її. І це було чудово. Прекрасне відчуття. Холодно і чудово. Уперше після смерті маленької Амі їй на мить стало так добре. Більше, ніж добре, хоча насправді у неї боліло всеньке тіло, і вона раптом усвідомила, що знову плаче, але почувалася при цьому вона божественно. Повільно М ем зіп'ялася на ноги. Мокра майка прилипла до її грудей. Вона помітила, як щось синеньке відпливає геть, глянула вниз на себе, озирнулася на ту річ і зрозуміла, що загубила шорти. «Та й хай все одно вони порвані», – промовила вона і почала реготати, йдучи спиною вперед у бік берега. Ось їй по коліна… Ось їй погомілки, ось лише її ступні лишаються у піні. Вона могла б стояти так довго. Холодна вода майже втихомирила пекучий біль у її п'яті, і сіль гарно діє на поранення, гадала вона. Хоча хіба не кажуть, що рот людини – це найщільніша, обсаджена мікробами жива річ на землі? «Так», – промовила вона – не припиняючи по-дурному посміхатися. «Так, але хто в біса той...» Раптом Пікерінг вихопився з криком. Він був уже за двадцять п'ять футів від берега. Він дико махав обома руками і волав. «Рятуйте!» – кричав він. «Я плавати не вмію!» «Я знаю», – промовила М. Вона здійняла руку у жесті «Бон bon Вояж» і поворушила пальцями. «А ще, друже, ти можеш навіть познайомитися із акулами. Дік Холі сказав мені, що вони з'являлися тут минулого тижня». «Рятуй!» вигукнув він, і хвиля накрила його. Вона гадала, що він вже не випірне, але він таки зміг. Тепер, щоправда, футів за 30 від берега. Щонайменше 30. «Я... мен... «Прошу!» Його життєздатність, гідна подиву, особливо зважаючи на те, що він робив, була контрпродуктивною. Він молотив руками по воді, ніби вірив, що може злетіти вгору, мовчайка. Тож його відносило від берега усе далі і далі, і нікого не було на пляжі, хто б його врятував. Нікого, окрім неї. Не існувало способу, яким він міг би повернутися звідти. Вона була певна цього, але все одно вона прошкутильгала до решток вогнища і вибрала собі найбільшу із напівобгорілих дровиняк, а тоді стояла на березі і просто дивилася, поки її тінь потроху росла за нею. Дванадцять. Мені... Просто подобається так думати. Він довго тримався. Вона не тямила, як саме довго, бо її годинник він забрав. Але за якийсь час він таки припинив свій вереск. На той момент він виглядав білою бульбашкою понад темно червоною плямкою сорочки ізот. Він усе ще сотав білими ручками, немов намагаючись злетіти. А потім. Враз зник. Відверто вона сподівалася побачити іще раз, як вистромиться його рука, як перескоп, але ні. Він зник та й по всьому. Бульк і все. Вона навіть була розчарована. Пізніше вона знову стане сама собою, либо навіть кращою. Але наразі вона хотіла... Продовження його страждань Вона хотіла, щоб він помирав від жаху і то не швидко Щоб помирав за кожну із них За Ніколь і усіх інших небог, які, напевне, були там перед нею А чи я теж тепер небога, подумала вона І вирішила, що так Вона остання його племінниця та, що бігла так швидко, як тільки могла. Та остання, яка вижила. Вона сіла поряд із рештками вогнища і відкинула геть обсмалену дровиняку. Та й навряд чи це була б гарна зброя. Мабуть, трісла б, як вугільний олівець художника від першого ж удару. Сонце набувало помаранчевої барви, розігріваючи обрій на заході. Незабаром знала Емілі, небо край запалає вогнем. Їй раптом пригадався Генрі, і пригадалася Амі. У тому напрямку більше нічого не було, але колись воно було. Щось таке ж причудове, як подвійна веселка понад пляжем, і про це було приємно знати і приємно пам'ятати. Їй згадався і батько. Скоро вона встане і поплантається до свого куреня, а звідти зателефонує йому. Скоро, але не зараз. Трохи згодом. Зараз було гарно сидіти тут, встромивши ступні у пісок і обхопивши болючими руками свої стражденні коліна. Накочувалися хвилі ані сліду від її синіх рваних шортів чи червоної гольф-сорочки Пікерінга. Їх забрала собі з затока. Він потонув? Вона гадала, що це найвірогідніше, але те, яким чином він раптом зник під водою, навіть без фінальної хвилі, це навівало думки «Я думаю, щось його вхопило». Повідомила вона повітрю, яке гусло навколо неї. Або, може, мені просто подобається так думати, бо зна чому. «Тому що ти людина, серденько», – промовив їй батько. «Тільки тому». І вона вирішила, що таке пояснення і є найпростіше і найправильніше. Звісно, у фільмі жахів Пікерінг мусив би з'явитися знову, чи то вихопитися із ревінням із прибою, чи то чатувати на неї мокрий, як хлющ, проте цілком живчик у шафі її спальні, коли вона повернеться додому. Тільки це був не фільм жахів, це було її життя, її власне життя, і вона проживе його. Починаючи від цієї довгої кульгавої ходи назад із пляжу в той бік, де стоїть будиночок, і ключ до нього лежить захований під старим бридким гномом у вицвілому червоному капелюсі, вона проживе його і пройде цей шлях. Вона скористається ключем і, звісно ж, скористається телефоном. Спершу вона зателефонує батьку, потім до поліції. Пізніше, гадала вона, зателефонує і до Генрі. Вона вважала, що він усе ще має право знати, що з нею усе гаразд, хоча не завжди буде мати це право. Або майнуло їй. Можливо, навіть не захоче його мати. Над Затокою... Троє пеліканів полетіли, низько черкаючи по воді, а тоді здійнялися вгору, роздивляючись долі. Вона дивилася на них, затамувавши подих, поки вони не досягли точки ідеальної рівноваги у помаранчевому повітрі. Її обличчя, на щастя, вона сама цього не знала, було як у дитини, яка щойно досягла віку, коли так чудово лазити по деревах. Троє птахів в небі склали крила і гуртом кинулися вниз. Емілі зааплодувала їм, хоча їй і боліло, розпухле праве зап'ястя. Зааплодувала, а тоді вигукнула із запалом. «Йоу, пелікани, йоу!» А потім вона витерла рукою очі, і відкинула щола волосся, підвелася на ноги і рушила додому. Стівен Кінг. Дівчина Колобок. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю моторошну і захопливу повість Стівена Кінга. Напишіть ваші думки у коментарях. Підпишіться на цей канал.